بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل حلق الذكر باب د په بیان د فضلت د حلقو د ذکر کې دا مطلب دې چې پرسته به حلق لولي حق هو الله هو حق هو الله هو نه دا مطلب نه دی نه الله اللہ دا یاد چکم جماعتنا دی درس کی دی کسان لگیا دی فقہ وی آغا کسان لگیا دی حدیث وی آغا کسان لگیا دی قرآن کریم وی آن ہاں دا اید دی سرناستا کوا دی نزدک لکوا دا چې ابا شریعت تبی آگوری چې شریعت کم دے کی ہاں په فطور باندی کم ذکر آغا پتیزر آغا لے لکا آیا متشریق کی شي بس ذکر پتیزر باری جدن آغا چیزی لکا آیا متش الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولا اله الا الله چیکم راغل نه هغه باغی تغوری مبن الشرع على الاتباع لا على الابتداع بنا ده شرع اتباع باندې دنج پر ابتداع باندې دلته ذکر نه مراد چې د نغدانې چې حلقې د ذکر توسدا حلقه لا کېدلې دا په کیسه اکثر پدی کی ستاعقل او تراؤس سمشریغ واڑی او کله چې د سخراګونه د ان ځن لیسو یو داویو ګړې نه کا او پیر سید جنادہ او صحیح پیری نیک پیری هغه bela خبرو کوچی بدعات نه کوي چې بدعات کې هغه نیک پیر دی نو وان بی او باب دی کو بیان دو د دڅه ترغیب کې الالم ولزمتها ملازمت د حلقو د ذکر تور نه یا ها او باب دې کو بیان دو منع کې بجوداوال د حلقو د ذکر له غیر عذر چې بغیر د عذر نه پاتشه د ذکر جاری پدې باندې خوخه کتابونه چې دن أغرې ګریشي وي، ځان نو ګوري عليتصام ګمم شاتي وي رحم الله هغه مخ باسه کړي پدې باندې چې نورم نه لوي هغه ګوري چې داوره باندې خپل مستقل ګریشي وي قال الله تعالی وسبحانه وتقدس عبد الجبار شصيبون کدا کې خسته باسه کړي بيدعت رد بيدعت اګزال نو این وقت در نفسکا معا الذین ادعونا ربهم من غدات والعشیر يريدون و, و جنگ والعشیر این وقت در نفسکا معا الذین ادعونا ربهم من غدات والعشیر ردیس دا آیاتی کریمہ را لے نبی اسلامی الحمدللہی اللذی من امرنی ان اصدر نفس کی محبت اللہ اسلامی اللہ علاقشو کرتے ہیں اما پر امت کی ذر سبکتے ہیں اگر اسلام الحمد لله الذي جعل في امتي من امرني الازبر نفسي معه او که دا شي نه دا به شي د خپل سر نور د شهيدار تابعته عذاب شي ال پروانه ان شاء الله تعالی دا طوع دنیا طوع نه وره الله به در درک او چې مشریغ وارون د دنیا د پاره مغه دین د پاره وار اځ الله دې دین خدمت کوي د خپل واسه مناسب ان شاء الله الله به کار چاري گاډي به راځي ډیره بای او الله دې هرې سره دې قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله تعالی ملائکۃن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یقینا الله تعالی ملائک یطوفون فی الطرق و الارو کی ګرځي یلتمسون علی ذکر و ذکر والے ګوری فائدہ وجدو قوما کل جي سخه کوم کروونه اللهده وجلتننا ده یو بلته اوواز کې یو بل تهدي اوازو کېطنا نه بعضم بعض هل مولا حاج کوم یو بل سروي راض خپ حاج تا خفونه لدي پட்ட هغ لا راطوفونه وي دورورونه حولم جنحت په خپل وز سررالس ربط تقوز که وو آلم وانکه اللہ تپتد ما یقول وعبادی ورتوائز ما بندیانو سوی قالا نبی اسلام و یقولوننو ملائک و تو یسبحونک و یکبرونک استا تزبیقو لا استا تکبیرکو و اصدی و اصدی و یحمدونک استا حمد و یمجدونک استا تازیمکو ف یقولو حل رعونی دې دې دې له م په یقول الله والله ما راؤک دې دې خني په یقول كيف لو راوني څنګه چل وګ چر دې دې دې قال نبی صلی الله علیه وسلم یقولون ملائک وتي لو راؤک کاد وا شد لك عبادت دې دې ورسته بدر سخت عبادت کولې وا شد لك تمجید نو استا بدر چې دین اعظم کوونکي او اکثر لك تسبیح نو استا بدر تسبیح وین کې واره تو مست می بیني نمنه الشرب مل مستما اگر چي ګول نمه بينم ولي ازبو يګول مستما چلاست بابا امارات مستمه بيني نمن الشرب ممل مستما به تو خو مې خوښه لې نيتر او تازه خو غره شراب نشته دې اسکلې غره اگر چي ګول نمه بينم قول خنينم الله تعالی خارين ولي ازبو يګول مستما ودو ګل د بوینا مستمزا اثره تذكاری د الله د قدرت په چې ګوره مانو د غېد وژره چې د نا مستم بابا ته لچروي بابا ته چې را کومه دی چې په راوی الله لږو یو یاد دی ریسې کنه ودی با دې شي د ګلمات نه ما د استادیا فهیو کولو ما پهما د یو کوون وې څوختلله تالا <سؤال> ې قاله <سؤال> نه سامي یو کولونم م کوته یونه کل جن قال <سؤال> نبي الرسول يقول الله تعالى وتى هل راوا هذه الجنت يدل قال يقولون الله نبي الرسول وملائكه وتوي لا والله يا ربي ما راوا ان قسم الله ربني بذلك قال يقول نبي الزمني الله كيف لو راوا ان سرنغي بكشري دي دليدل قال يقولون نبي الاسلام ويقولون ملائكه لو ان راوا كانوا اشد على هرص سخر هرص ان کی وہ بڑی نوا شد طلبا اور ایر اشد مو تلب طلبون یو اعزوتی ارا و ډیر رغبت والا به پدی کی قالف تل وی رغبت والا به پدی کی قالف مم ما تعوذون دی د سره پاره وختل قالا یتعوذون من النار دی د اور نه پناه وختل قالا نبی اسلامي فیقول الله تعالی راوها دی, را دی چې دن دا جانم لدلې دی قالا یقولون لا والله ما راوها را فیقول كيف لو راوها را قال یقولون لو راوها را كانوا اشد منا فرارا واشد العما خوفا قالا فيقولوا يلا طلب العبر اغلي زم استاذ يا امبر خبره ہمارے چدن اا ایمان دی لازم ننگونو نو معاف کرلا لازم نطور غرونا معاف کر دے دو مور پلیٹ فارم معاف کر مور پلیٹ فارم مسلمانان معاف کر لازم نتو استادا معاف کر لست بدر کے سے کمی نشتی اللہ لو راوا كانوا اشد منها فرارا مخافته قالهفه یقولو فکو شيدو کوم انېقد غفرتو له هم زه تاسو کو واکووم چې مادي تهخنه وکړله قاله یقوللو ملکوم من ن م کابي دامووي یو فرشته د فرشتور ويفییم فانون ليس من نوم دی ک غفلان وم او غد نوې ناس علهم لجلا سا لا يشقى بهم جليس و امداد الناس كسان دي چرني سر الناس کس يې دن اغم بدبخت نه ګرځي تاسو استانو دې به فزيلت نري واه دوستا او في روايت او في رواه ازري ور يا او في رواه نيشتو ها باي باي تو ذا تو ذا دني يا دي يو غردي چي په دغه باندې کناي فادت باندې دي کرامو گدز دياتي دي سترم غور دوكان ما يتهلو يته بيون مجالس الذكر مجالس الذكر غوري فيدا وجدوا مجلس الذكر قعدوا معهم كني وذر حب بعضهم ببعضن باجنحتهم او يوزيكي زن ددي دي, دي زن لا سري وحط بعضهم بعضا باجنحه طل وذري حتى يملا هو ما بينهم بين سما دنیا دوه دا اسممانله نو تر من د درپ سر ډې لکه داسې پهپ را چېې روواشي هر سر ډ وزونهسم یم لکو ما بين نه هم بين سما دنیا فده تفر کوو کله چېدي ځان ل شي نو ارجو سر عدو ل سبا اوخي دي لړ شي اسممان ته من ا نه او کوم ل رالی پهی پورونه جننا من انند عبا لکه في الأ دسببي حونه کو و کم یرونونه کو یوه لونه کو حمدونونهکه وسونهکه شول ک شل نهش قاله ما دا ي اوصلل کاه سونهکه جننتکه تاال وه را او جننتتي حال را او جننتتي قاللولهردبيقاله فکف را او قالوا ومن يستجيرون منا استنصرت راغوث للمصره من نارك يا ربي قالوا هل راؤوا نار قالوا لا قال فكيف لو راؤوا نار قالوا ويستغفرونك فغوثت الله تعالى يقول قد غفرت لهم واعطيتهم ما سالوا اذن بغناوك لدي مرق اجدي و اجرتهم مما استجاروا فناموا لغا دي جناوختل غاري قال فيقول ربي في من فلان عبد خطاء فدي كفلاني واندو <سؤال> خطاکار انما مر سرط تیرے دقدری پا جل اسماعون لکسا سفرکی راستو فیقولو ولہو غفرتو هم القوم العشقہ بهم جریزم اغطا ممہ کیو کرو لا دادا شخالق دی جدیس رسول کینی بھی اغمز بالوحت کیینا الله اللہ اللہ رضا موستا سدا کی لکھا والله ونبيي طيب والله طيب رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابو یی چی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا یقعد قوم نکنی قوم یذکرون الله چه الله یدی الا حفتهم الملائکه مگر فرشتیدی لریچ دینه دی غپٹی و غشیتم الرحمه رحمتی پٹی و نظرت علی مستکینه و ذکرهم الله فی من عنده الله یدی فغا مجلس کی چه الله سر دیه خلق وی چه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المجلس مجلس في درمیان کې نبی استام ناسوب جمعات او الناس ما خلق سرويز اقبل ثلاثه نفر فاقبل اثناني نو دوار आवाज ول ال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی استام تر هغه مشره وځهب واحد یو لړ ووقفاء على رسول الله له دا دوار په نبیستانه اوریدل په اما حدوما فرعه فرجه تن ته اوریدل څو کلاو ځای په حلقته په حلقته په جلسه کې یا نه پای په جلسه د خل ګروس ته کېنا څو اما ثالث ار چې درې نو غشا کل کې اید وکی نسیول فلمہ فرغ رسول اللہ کلکی نبیس نام فارش قال علا اخب رکمانی نفر ثلاثا اگر خص خبری چکونا تو المجلس خبر ختمشولا بیتاسو را خبرنو خبر خبر خبر ناکم دادی دریو کسانو اما أم حدو هم فا اوا الاللہ ارچیونو دے اللہ ترالے فا آواهو اللہ نو اللہ علا چی دن زیورکو پنایا سلکنو اللہ علا اما الاخر چې غبللو پسلهیا د د حیا وکړه چېره مجلس په تنګ شي نو پهسته الله مننو الله ددننه حیا وکړ الله اراام وکوو بس تو مطلبدارې چې دزه د الله په دربار کې بردت اوین نه ک ګران دی کې د یو وړ م ک را ای غختار له ورای ورککوو او د بللوکته چې د خل خله تنګومو حیا وکړه شاته را اللله نو حیا وکړ الله وړم د د اکامو وکوو دته اوین چې غ نهې د زت دبحان الله د وړه ک واما الاخر جغار جابلوا فاردوا وغما خوالوا فاردوا الله ونن الله دغنو مخوالو حلال سيد رسول الله دغنو مخوالو کي ديشت منافقو ايشله الله عارف دا پته نه لې کتل او وادي جستنګ دي نو ماته پته ديشت لکوایو ابو سعيد خدري رضی الله تعالی عنہ فرمایي چه خرجم معاویه رضی الله تعالی نو راوته مې اوېسه والا حلقه تر بالمسجد په او حلقه باندې په واري په جمعات کې فقال ما اجلسكم سکینو لي قالو جلسنا نذكر الله و نาศو الله يذعو قال الا لما اجلسكم الا ذاك قسم بالله تا صرف ذکر کنه ولي الله يذعو قالوا ما اجلسنا الا ذاك ذکر ربنا ولكنه کړي ګچي واري وغه اي تاسو کې وې تاسو ذکر کو او ښکارو نه قال <سؤال> لنفسي اريم لگیه خپل ذکر وکړم ولې لگیه خپل ذکر کړم شویته نه نه مرا بیا به هغه پته نه وا کو د دی ناس ته خپل ذکر اعلان سره کو کو او وتا سکه دی ته کار ته سوچ کول نو ما اجلسنا الا ذاك صرف د کی کین ویوقال انا موه خبردار inni lam astahlifkum tuhmatan lakum ma basala qasam di wa yanezar kade taasu baray namad ما da taasu baray in lam asala bad gumani da nay nay nay nay ma bad gumani na da wa ma kana hadun bi manzila ti mir rasulillahi akalla anu په مرتبه ځما کې د نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم نه اقل راغنه په خبره کې د نقل كون کې د حديث نقل كون کې زمانه پینش دی وای نشي مقصد دا دی چې د حديثونو ډیر نه وامه تاسو تخپت داتې زمانه کله مرتبه ولا نشته دی په نقل په نقل د حديث کې د محمد رسول الله ر له ځ ډیر اقل یا مز ډیر کم نقل کوم خدای روایت تاسو ذکر کوم دا د ما اوریدل دي چې د کسي ظلم غناسیو يعني ذلك ذلك ذلك مكسرين صحاباك نيمة ذلك مقللين ما ما وما كان أحد بمنذلتي من رسول الله أقلانو حديثا دي دي؟ دي من نيمة يجب أن نسبيش دي يجب أن نسبيش دي نسبيش دي نسبيش دي نسبيش دي نعمت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة النبي نعم روته ويو حلق بار من أصحابي تقبلوا أصحابنا فقال ما أجلسكم اتسكنوا لي قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام وند الله حمد وايي باغی باندې مونته خودنه کړه په ترپه اسلام هدایت راکړې او من نبی علینا مون باندې اسلام احسان کړ دی چې اسلامي مونږ دلته دی سبحان الله قال الا ما اجلسكم الا ذاك نبی سماع اله قسم ورک وکړنه کو اذ ربی السلام نے قسم بیان دی ما او اللہ ما اجلسکم الا ذاکا قالوا والله ما اجلسنا الا ذاکا قال اما انی لم استحلفکم تهمت الکم ولكن اتانی جبریل فاکت جبریل نے فخبر ان اللہ یباهی بكم الملائکہ اللہ پر فرشتوں با نہیں پتہ سو فخر کی فرشتوں اوپر او غور ای کانا تاثول امید گناه طاقت در کرده نره در کرده تاثول اما تابیداری تاغل ای گناه طاقت مولور کرده کتا غی زمان ذکر که ما یادهی اللہ فخر که پا ملائکوبانی ذکر میں تاثول قسم درکو جبریل اسلام را تراده اغرا دکیدن آداده خبره پیانش ده که پیانش ده یارورا یارورا پیانش وی که پیانش وی ده حدیث بانی پیانش وی که د وی که پیانش وی زکر ک دا عام ذکر بیان او قصابو الذکر عند الصبح والمسا او په دې باندې زمون اغا ابو ضیاء فیاض احمد موری شه کتاب دی دا راځوري کېونه یاره ساده شاتری وره دا یې شاتری ها هرې کلا شو خلاص کسو په دې نه غدور اورادوسه نور و ضیاء لے اوراد الصبح والمسا اگر چې اوس بل څوک یې چاپ کې خدا اول دز د اول اول دادو معلومیږي په اخلاص یې کوي الله زوره قبول کړي چوایما دې شاتری د شکر شاګر دی تا سرې د جنندول ته کو دی او دغه سړی دی چې کرا چا مفتیانو چې هغهه په طور نه که نه جوواقرآ باندې نورحم والله استاد مفترم هغهې کتابلي کو ایخله قیان و کې جوواقرآ وګورې کم دی په دی نومکې خله قیان هر د خاېې سوونی پیړه پې جوای خوران په سر د جوای لوان ماانهتهلوګوره جوای لوقرورې مشاده کرد دی دی سړی سره اسییاه بلک نه یا لازمم د سری سره سرټ دی استییاه تخیر مناسب غې سره هرر دی مناسې دا سری هرار دی په دا واللهثابت کړی دی دا اسیاه ترشي یا تبي په ټولو مور ک نه سر سرلو لهار وا دی دا تشبی سر په زینه کې د کې د ا هغه از موږ نه ته پوسره کوپته بلسولږي ان شاء الله تعالی تاګر دا نیو کنا ته دراس کوه شي په دې په رخوا ناروازي ناروازي اله جنت کې برواي او دا سره زویرو فونونه نه دي لګولونه چې تاسو څنګه دلته ځنه کوي تو زینت کې دې دن کلا سادي سره سامان اړم لکایوي تم په صدوري ګرځي دې دن کلا کی اخر کې دي دې له سره رحم الله د د مورټیا په اردو کې غلطه ای توبه سری د ما خیال لري واپسو تینځه غلطي دي که شپګدې که اوې کراچي مفتيانوې دې تصویر کې ستاني شي ویني مطالعه دې نه نه مطالعه دې وی تاسو خو د اسلام کوي تاسو په دې اسلام باندې ستاسو تاسو په اردو کې غلطي ده اردو کې غلطي ده اردو کې دغه لېسې خو باندې لېسې و هغه الله پیدا کړې دی له او هیڅ خبر نه یبه او هغه کې هغه فایل تاسو کړه دې وې د کیتاب وسنت پرانا کې جواب ورکړي دغه په طریقې په تفصیل کې دی کې تفصیل حدایت او ہدایت الهیران ابلشوی رحم الله یاچا وتاو ہدایت الهیران تفصیل الصدور کې قرآن کونسی او حدیث کی کتاب کون دی حدیث کوتی حدیث دی ورته او قرآن او حدیث سره جواب راکړي ان لشه وي هم به خپل ساتي کو یې کته چې ہدایت الهیران په مقابله کې کتاب استقامۃ البرهان او غوری بخاري او دغه عبد شکور ترمذی ای واه موطیعلی کراچی اپ خود پڑھتے اور پڑھاتے ہو کہ ترمذی بمقابلہ بخاری مرجو ہوتی د شکر ترمذی د لجاج بخاری د کنا خود پڑھتے اور پڑھاتے ہو کہ ترمذی بمقابلہ بخاری مرجو ہوتی ہے سودی ہے مرجو ہوتی ترمذی د بخاری د کې مرجو د شکر ترمذی دا مطلب څر ارې مطلب دا د ځان پیژا کا نو چې کاله فاتور کله لا نو تیم مليشه ورادو کوه دا د مفتيانو باندې نو د ابو لو شا شامنصور خور پکې نه افتاوه اڅه داغه مدرسې کې واغتل اړتیا وي دي چې داغه څو ورادو کوه مفتيانو باندې ته څنګه راغله د یو تری ز پښتونیم مزمال دی تر راغله خپل ځای کې ټیم مخارفه چې مناظره یاش دی جنا بدی باندې نن را ورته کین لري بیا خیرت جنم ته زما زای تراغلی بیا خلکو چې پښتون دی را کې راګر زای مبارک اترک من مذاړه تر وکړه حضرت مذاړه یاش ته توه ما چې بغلاش ابو لو باب او شاور طور ابلا چیش یاش دی جنا بدی بابو ذکر عند دی اوراد صبح او المساء الپور او ضیاء اوبدا نو غوري دلته پیدا کا الحمدلله زما په عمل کیږه الحمدلله ار دې تفاشک نه اره کاوزان تا سپید نه پاتې شي درځي سار کاو پورې کاو یالله باجره درځي او حدیثو غورو پڑھیه قال الله سرور سوا او كنزل سم صفحه دي ايات معنا تي رشي وي دا واه تعلیقی تعليق كړي واه ها قال الله تعالى وصفه حمد ربك قبل طول الشبه وقبل غروبها قال تعالى وصفه قال اهل اللغه على عشيه ما بين زوال الشمس وغروبها اسمر زائله شد تر وګیدو په لاټو لاشې ولی جسرياده شدنه په تول راغه خا دیو یوټونی وکړ نه الله چویلی چن ترپا ترپا ورکه ودن ور میچیا ای زالم یپن رجل صاحب پنن اتا بلا جای چې سره صاحب پنن سو وین نو بیا شي کړپدیه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى من قال حين يذبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده متمرا تلقى دعاءه لم يأتي أحد يوم القيامه بأفزل مما جاء به نبیر آغلی او تند قیامت پر ازبانی په غورا سره آگنے چه دیپی بیر آغلی اللہ حدن مگر آغا سرد کالا میس نما کالا اوزادا چه هم ده دوگون دی ده دعا ویلی اوزادا یاد دن زیادت ویلی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ و سبحان الله و بحمدی زہتی وائی یا رسول الله ما لقيته من عقرب لدغتني البارحه شيء عظيم یو لويس زو چاغلړم لذا غطن البارح بگرل تاکراکڑی بی قال <سؤال> اما نبیتا می خبردار لو قلتا حین امسیتا کتا داویلی بی کلتا مخام کی داخلی بی یعوذ بی کلمات اللہ تا اماتی من شر ما خلتا لم تظر رکا و لن برات زرر نوی رسولی دا دعا بگره غصبی دا ها ها ها لابلو بشتردی و علمالی جسد اللہ والی صلیم اتو کالا الله اللهم صر يا حدايه يا لكدايه يا ديس داب لازمه پڑھا کیده او کتاب نو ای کیدا کنه نبی اسلام بچی کله سبق یا اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت اليك النشور و ایضا قال اللهم بك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور وایا سبحان الله بابک تقط سرت الله پاکه یا رب العالمين طالب ما ته وکموک په کمو اقولهن اذا هم ا داازبخت دا ساو جاغ کله چې سبا کې د داخل شمه که ما خام کوم قاله پل الله هم پ پې ر شوااتيول رضعاال مل غب وشاتي رب كل شيء وملك هو اشهد الله اله إلا, إلا, الا اشهد الله اله إلا, الا انت اعوذ بك من شر نفسي وشر شيطاني وشركي ما يده لي من اشراك بالله تعالى من شر شيطاننا وداغه شركنا اسنجه بشركياتي ما اخطئي قال قلها اذا اصبحت واذا امسيت واذا اخذت مسجد قدري ذروت الخمس صار وجودك يا دعوا اللهم فاترا السماوات والارض عالم الغيب والشهاده رب كل شيء ومليك واشهد الله اله الا انت اعوذ بك من شر نفسي واشر شيطاني وشرك هواه وعلمي ما توضت تطاول قال تعالى نفس بالله ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله تعالى قال جماعه من بعد اخر زقال امسئ نواب السلط الملك لله والحمد لله لا اله الا, إلا الله وحده لا شريك له قال الراوي وراہو قال فی انا خیال مدار جفتی کی داویچی لہو الملک ولہو الحمد ووالا کل شین قدیر رب اسألوک خیر ما فی هادي اللیلت وخیر ما بادا وعوذ بک من شر ما في هادي اللیلت وشر ما بادا رب اعوذ بک من القسل و سوء الكبری رب اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر و اذا اصبح طال ذالک ایزا اصبحنا و اصبح الملک ویمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمایل اقرا قل هو الله احد والمعوذتين دا دوار الونه حين تمسي وحين تصبح ثلاثه برات ریکره تکفیك من كل شيء دار تعالی کا شکی کی دار سے نهوایا ما من عبد يقولو في صباح كل يوم ومسائل كل ليلة نده يوم بنده جفت صباح دار رضي يوم بما خامدارش بكيوه بسم الله الذي لا يضرر ما اسمي شعر في الأرض ولا في السماء هو السميع لهم ثلاثة مرات ثلاثة مرات إلا عالم يضرر شعر مغزت بس شعر زرر ورنة کیوا يهان علاقه سعيد جو دكي كم دعا بكيوا يهان اللہ تعالی ان کی خلصت معواجودہ جو خدا کے میجبولنا لا حیات جو دل اذباب ان جن ذکرنا اللہ قیام و قعودا قیام و قعود و علی جنوب ابنچ پڑخ پری و زندہ اللہ ذکر دے گا نو ایک وجہ کر کے کہندا وہ ختم ذکر سٹے رہو یہاں تو تفکرو اپنے کل کے سماوات و نا وال صیبہ حدیث پر سرور صوا صلی مشتمل صفحہ کے 13ویں ېور که نه او افرا شي وایه وي ما فادې تهي اويته افرا شي کو ما کله چې بست ته او اذا اخو ما مزاج او کو ما کله چې تازه خپل مزاج ونی وي فقط به را سلاسم وصلین سب به ح وَفی و فی روایت التصریح 34 و فی روایت التکبیر 34 قصدا لجبسوا الله اکبر پکم سرور دیر زرا دغلی سبحان الله سرور دیر زرا جن نارا غلی ما حمذ کی دوتې دیر دیر زرا و نا غلی دیر دیر زرا سبحان الله تری دیر الله اکبر او سرور دیر زرا سبحان الله مرا غلی صدق له یو وای کله بل وای بھائی دا خدمت اپاعتمی رضی اللہ ترانها دیر کار کانو علیسی وطویلر شو نبی اسلام دردگر آگلی دی به طالب سوین زبادر کی غلام بادر کی نو خدمت هم میچن بانیوری زکانا و سلیست خباکی گی لگا او ببای امراله لیو میچن نبی اسلام زکا جدا را نبی اسلام دردگر نبی اسلام دردگر آوی او یوزل مفتی سراجدین مفتیسی مشل مفتیسی بیان کهو وی چای پیر سخیم چای پیر دا هو چې کټونه دا ستړی شوی ورني دا دو دګې دوه وخت وي دا هرڅونه جننه او ورې دیګل چاپی به شي دا چې به چاپی شي دګا غاې دا چاپی ګورنه به چاپی کله چې راشي او تر څو صفره به ستړی د فلیانفس فراش او به داخله د هزارې په دې د کوسن دی خپل به په طرف طرف د لنګ باندې فینو لا یدري ته په دې شي دا حدیث څه نه تپدانی شتما خلاف هو الی چې س شي راغل لدی تا د د نورستو دی بسترې د س شي راغل فما یقولو بسم کربی و ذات جنبی وبکرفعه الله پستا پن سر ز خپل جا اره کدمه پتا سره پورتکم ان امسکت نفسی کز ما روحت ایثار کنه پرحمه الله رحمته کو ارسل تا او کدی راولی ګر فحفظها بما تحفظ عبادک الصالحین زما د روحې پازو د پای سره چې ته په د خپل او عباد صالحینې پازو کې يلا بېګانو تاسو اوس د 2.5 په ډکو دا یې ځار نه کنه په فاونو ټولې کپړې خنوي کنه نه یې ځار دې څه ونه چې ځباله کاپړه نو کپړې نو وی بس تو غنښت دې ګره د ستره ساده شي لنګ دا کنه او بلنګ کې راځي په زر سره شي نننن تر صبح باکه تر صبحای مخ حق کدا ساکی روح حالت والی څنګه راندې نو په بل باندې خبره کوي شاعری اتنا تربا لتاکا او په ثابتت کې څه څه ضربه ورکړه ریټيګه بیره څه کومه زار باندې درنه باندې برابرې خو په فلص تور باندې خلعه وایي تعبير کو تاسو وري په حديث کې الله بچيانو سوچ او فکر لګو کې کن ترتبه سمول یا ځکه یا ځکه فار طرف ساکی ساکی بل برخان کدا ورلیک ابو دغه زې کابلوطه په نو په پوره په باغورینو دا باندې ترڅو چې ورته پمړم دا چې کې او په دې وسیله کې راښکل غندک ادا ستا غني سره بد دی دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم کله بچي دو د کېدو به او سوو یعنی او د کېد به ننفس یا دی نو پ خپل لاو ک به داې وکاره هې سپیل مویزاتصح مااج دمون ک جمعې د پاارهدي که نه اوزات بیالو ستل جمع تریبي دی کاره و سر والله بیا پخله دن توې وروړه چې غیر مقلدین اعتراض کوي چې سرون الله قیام و قعود و وعلى جنوبهم وایي چې سردا قران په ملات سمانه قران ویډیو شي چې قران درس ترلاسه کوي لکه چې نوم راغله اجر اجي اجر اجي راتستو دا داتستو وای دتتو وایا الذين يقرون الله دا د یاد ذکر خبره ده او کوم چې دا عام ذکر په چې ادب نو اغه تلاوت خبره ده تلاوت چې تکینو کینو او تخ مزیدار او که نه شې ن بیا او نه شو نهم لاسپ ووایه کر د الله چې کو د یک په ن بهندقرران واییه تا پرران چې راغستپ داې د خپه کوي سووجو کاه خله به د بربد ووي که نه بور او دا بیا دبيده که نه ده سپې پهفاچولي او سک لکه قران یک کو پرو دا د اوروغ موډي نور د الله ذکر کوه او سلاوت چې دیکه نغا په می کفره ګندر ته الله یا سکرونه الله اقام قورو دوا رااجدي الله یا دین فیاد قران و لیکي پروتي و الله سبحان الله و الحمد لله و الله بر وایا اګه اوس مده نشته ده هم اوس اوري ده ده چې خبره ده چه غیر چې نه غي فوکو ده کېدو باندې قران چې قران ال حج سعودي صفه صفه جوړي قران چلاو کوي دا وړي لوي ځله هو ټوټه پړي څنګه راغلا سولواړي تاسو اوه علاکه هاه هم ما هو بي ګمان نشکي دي چې خلق بي فاصبر نصح لي يدلي ا ا من وقت تفائلت بالصلاه والقيام اذا والدعت كل ليل يجمع كفي ثم انفث فيه فقرا فيهما يجب يقبقه بك او فاء اذا ثم مع الدو فقراتهما ونفث فيهما فواصل قل هو الله احد وقل اعوذ بالفلق وقل اعوذ بالناس ثم مصحبه امام استطاع من جسده یبدعو به اماما رأسی ووجی سرنا به شروع اللہ وما اقبال من جسده یبقلو دارکه سلاس فرده دریز اللہ بیداکار کرو لده ان نفسو نفخن لصیفن اغا پوکیتو اماموی بلا ریقن اوچی لای اثر نی شروع اثر نی لگ دا حدیث پو پینزپنزو سنما صفحه تر حديث نمبر آتیا او پو دو سواد دو آتیا تر حديث نمراً تسوى صحرنا السم شعبه نروائه ما شاء الله وعليم براه المغادم رضي الله وانما قال قال ليس رسول ما يسمى الله وليك إذا بينا محماش لاعك فتزوى ورسوك لسرات ثم وقل اللهم أزمت لك لك وقوضت عملي لك ولك أدوذار وعلي أتوذاري لك رهبط ورهبط لك لا مرجا ولا مرجا بك إذا مرحبت لك فَإِذَا كُنْتَ رَجُلًا وَجَدَ عَلَى وَجْهِهِ وَجَعًا هُنَا آخِرَ مَا تَكُونُ وَإِنَّ أَسْمَرَ جَلَّ اللهُ وَعَلَىهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ إِلَى وَقْتَ فِرَاشِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فحضر لله الذي اطعمنا وسقانا راق اسکار ز کوم او کوم مولवाडी کی چموډی کار وقفانه کا پیوړې زمون کړل وکاواره زاهر الله کړ دې دې زکه موږ د چی ګل ته دې دې ته دې زم را کړ دې فكم للکه مم الملکاتی الاولو کافی را غل د سوکلکاتی نشته دې سوکل مومنی نشته دې تنا ورکون کی کار له زاهر کړ دې ز ورکون کی زکلکل بازار را تېږم دا دبارک روونیان او چسییانو بګیان د ووي نو ناست تاسو وور چې د تېږي که نه ن چې لکه شم بلو ش م دا ال الحم اللهله د حطنا قا وفانهواانه ف کمم م الله کاات د دا م د داسې کېږ د سی قشه الله د به مي یا الله د د به الله د د به کې شي واده لارګو بچي دې اوس دا شي چې پر وړاندې امل دې. اته ظالمانو چې په خرڅي غواړي، الله دې پیې، دې نه پیې، الله دې تباہ بربادي. دې دې دې ولګات. اوی، ته ته چې هر څو کار کوي، تقریبا پر لګې دي. په خدای دا چې دا ګول دی، کار کوي. دې اوس په دې کې ووبشي. ووبشي. هر څه په ناشې کنه. اوه، ته چې ورونه لګې دي. ورو بو صدا پورونه پی لګې دي. دبل بجې تباکه الله ورستا دا نه تباکه دا و تو راو رسول الله صلى الله عليه وسلم بچکل د کو د کیدو اراده وکړل نو وزا يده ل يمنا يمنا تحت خديه کي لاس بيد ارنګي لا د کي غو ثم يقول الله بقيني عذابك يوم تبعت عبادات ورواه ابو داود من رواية حفظة رضي الله تعالى وفيه انه كان يقول ثلاثة مرات تريد روايا هذا دعاك ولكن تريد روايا هذا لا ذكره الدعاء ، ذكر ودعاء لكي يخبأ من يوم الثلاغ مناصبتنا ذكرك في الدعاء إن شاء الله هدعوا ربكم تضررون وأذكر ربك في نظر تضرر وخيفة وزون الجهل من القول بالغضو والآثال إذ نعضى ربه ندان غفية وكتاب الدعوات هذا دعاك إن شاء الله